Estem amb el president de l'Associació de Veïntegra de Calpons. Avui, eh, Jaume, aquí s'ha presentat eh, per part de l'escola Elisaba, s'ha presentat eh, aquest màster, un màster que realment eh, impressiona, sobretot per el que aporta de sensibilitat, de disseny, sí. d'una mica de tot, no? Idees innovadores de, de part d'aquesta escola a la qual s'ha doncs, demostrat el treball ja de molts mesos anteriors. Mm, vam tenir ocasió, ja dic, a principi d'any més o menys d'entrevistar-nos nes entrevistar, -nos, entrevistar -nos amb els alumnes d'aquesta escola ens van fer moltes preguntes, evidentment, d'aquest treball. N'ha sortit doncs, el projecte aquest i les idees que, que podem veure avui que ens han exposat aquí aquí a la Torra Nova. I bé, i una altra, i ja no i només això, sinó mm -hmm. que avui en Joan Soler també ens ha portat aquest documental, sí. aquesta primera part d'aquesta sèrie de documentals de les colònies, però que en definitiva ens mostra el passat, el present i una mica també en augura el futur de la Colònia Pons. Ben cert, amb no? 40 minuts que dura el vídeo aquest que ha fet en Josep Soler, que per cert eh, el, el felicito des de, de l'Associació de Veïns perquè ha fet un treball extraordinari. Amb aquests 40 minuts, com deia, doncs hem fet un repàs a la història de la Colònia Pons des dels inicis fins, a, fins als moments actuals i això és, això és un document històric, això eh, té un valor... Que amb els anys encara anirà augmentant i que nosaltres no doncs, estem molt orgullosos ens sentim doncs, molt contents de, de tenir aquest document que el, que el Josep Soler doncs ha fet i que reflexa la realitat doncs, que hi ha posat molt de treball, moltes hores, molta col·laboració per part de molta gent i, i bé donc el resultat és el que hem pogut veure en aquesta tarda realment extraordinari. Jaume, aquí comença... Doncs, eh un cap de setmana, un cap de setmana fort, un cap de setmana que eh, veurem doncs, eh, que hi ha moltes festes. No? Com ha anat aquest matí? Bé, ha anat força bé. Tenint en compte la trobada de motos, era el primer any que es feia, o les activitats, activitats amb dissabte doncs, eh, no sabíem ben bé com, com anirien, doncs hem tingut forces inscrits, han fet la ruta de 40 quilòmetres, després quan han tornat s'ha fet un aperitiu eh, junt aquí als el, estants que teníem i bé, tant per part de, dels organitzadors de l'Associació de Veïns com també dels participants, eh, tothom qui portava una moto i tal, les impressions han sigut bones i han estat molt contents d'estar de, aquí a la Festa Major. Bé, ja doncs eh, ara toca durant tot el dia, tot, tot aquest diumenge, un diumenge que estarà aplegat de coses. Tant... Serà un diumenge molt intens perquè de vent d'hora al matí ja comencen les activitats, unes activitats que hem anat promocionant hem, a través de la ràdio, també s'ha anat passant l'espot d'aquests diferents actes que es fan i bé, el que volem doncs és que vingui molta gent, que, que vingui com l'any passat ja va tenir un ressò important, doncs esperem que aquest any també tinguem el públic, eh, a més de les activitats que es fan habitualment, sempre sempre hi ha que és important i és que mmm, des d'aquí Calpons doncs, eh, tractem de fer un incís molt especial eh, a, a tot el que és l'entorn, a la part eh, i, i una de les coses més importants vindria ser el, la plantada de l'arbre perquè ens, ens estimem l'entorn de la colònia i el bosquet. I aleshores al doncs, Plantar de l'Arbre tenim en Josep Pons, que aquest any doncs, és un personatge ben conegut per tota la gent de Porreig, per a la gent de la colònia, i que realment doncs, eh, serà, un, serà molt important doncs, tenir la seva presència entre nosaltres. Moltes Gràcies.